I neka je salavat selam na našeg poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhuva selam, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi pude sudnjega dana. Uzvišine Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka i nije ga učinio bezgriješnim. Niko od ljudi neće postići moralno i duhovno savršenstvo u smislu da će dostići stepen bezgriješnosti. Zato kaže naš poslanik Muhammed, svi ljudi su griješnici, a najbolji griješnici su oni koji se često kaju. Iako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postavio čovjeku u obavezu da čini dobro i zadao mu čestitost, čovjeku se često dešava da padne u moralnom smislu. Dešavaju mu se posrnuća i greške. Zato Allah subhanahu wa ta'ala dao je priliku čovjeku da se pokaje. Niko od ljudi nije bezgrišan i niko od ljudi ne može za sebe tvrditi da je bezgrišan. Začinjenje dobra potreban je trud i napor. A za činjenje zla nije potrebno ništa drugo do nemar i prepuštanje strastima i prepuštanje prohtjevima. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje neizmirne milosti, griješnike, nije ostavio bez nade, nije ih ostavio da padnu u očaj. nego im je dao priliku ili dao im je više prilika u životu da mu se vrate i da mu se pokaju. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u jednom kuranskom ajatu وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste bili spašeni. Prema tome, jedini spas od grijeha i od griješenja jeste u pokajanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Odnosno, u priznavanju naših grešaka i naših grijeha Gdje treba prije svega da priznamo svoje grijehe našem stvoritelju, da priznamo svoje greške i da od njega zatražimo oprosta, jer jedino Allah subhanahu wa ta'ala može grijehe oprostiti. I ono što je najvažnije za svakog čovjeka jeste da, da vjeruje, da bez pokajanja, da mu nema spasa ni na dunjalku ni na ahiretu. Znači nije problem u griješenju. Nije problem što ljudi griješe, ali je problem ako se ne kaju. I problem je ako sve dublje tonu, jel u propast, u tu moralnu i duhovnu propast. Ono što je najvažnije jeste da da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da će oprostiti sve grijehe. Oprosti će sve grijehe ako mu se iskreno pokajemo i ako mu te grijehe priznamo. Mada su Allahu subhanahu wa ta'ala naši griješi svi poznati. Nema ni jednog grijeha Bi on veliki ili mali, pa čak i nevjerstvo i širk, a da ga uz višina Allah subhanahu wa ta'ala neću prostiti na dunjalku, ako mu se iskreno pokajemo. Navodi se o jednoj predaji da je neki čovjek ubio 99 osoba, pa je sreo nekog pobožnjaka i upitao ga da li za njega ima pokajanja. A ovaj mi odgovorio da nema. I on je i njega ubio i tako namiru na stotin osoba. Kada je sreo jednog učenog čovjeka pitao je da li za njega ima pokajanja i on mu je rekao da ima pokajanja i da treba da se iskreno Allahu pokaja i da napusti tu zemlju koju je griješio. I taj čovjek je krenuo jeli prema toj zemlji koju je griješio iz te zemlje u kojoj je griješio I zaputio se u zemlju dobrih i čestitih ljudi i na pola puta je umro. I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala moj oprostio iako nije stigao do te zemlje. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala i svoje neizmirne milosti, kako se navodi u jednom hadijesu, noću pruža svoju ruku. Pruža, znači, priliku za milost čovjeku da se pokaju oni koji griješe danju. I pruža svoju ruku danju da se pokaju oni koji griješe noću. I tako sve do sudnjega dana. Zato... Jer najbitnije je najbitnije da čovjek iskoristi priliku da se pokaje na vrijeme. Da ne odgađa pokajanje, jer odgađanje pokajanja je veoma kobno i opasno po čovjeka. Jer većina ljudi ima namjeru da se pokaje. Međutim, kako kaže kaže Hasan El Basri, većina ljudi umire bez pokajanja i to je činjenica. Zato je odgađanje pokajanja i teube, odgađanje pokajanje teube je jedna šetanska varka jer šetan čovjeka želi upropastiti u svakom pogledu. Pokajanje ili prilika da se pokajemo, pokajemo je manifestacija neizmjene Allahove milosti. Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje robove. On ne želi da njegovi robovi završe u kazni, iako je kazna Allahova pravda. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala zato jeli, tražio svojih robova da mu se iskreno pokaju i Allah se obraduje pokajanju svoga roba više nego što se čovjek koji je u pustinju izgubio svoju jahalicu na kojoj su mu hrana i voda, više nego što se taj čovjek obraduje to jahalice nakon što je pronađe. Stoga mi kao lahovi robovi moramo biti svjesni da nam bez pokajanja nema spasa i da nam je pokajanje prije svega naša obaveza. Kao što smo napomenuli i naveli u onom kuranskom ajetu o vjernici Iskreno se svi Allahu pokajajte da biste bili spašeni. Zato u ovim Mubarak, mjesecima Ramazana, kada su džehennemska vrata zatvorena, a dženecka otvorena, kada su šeitani okovani, isputani, trebamo se osloboditi svojih grijeha, jer to je istinska sloboda kada se čovjek oslobodi svojih grijeha i, i, i pokornosti šeitanu, a bude pokoran samo Allahu subhanahu wa ta'ala, I trebamo da iskoristimo ovaj mjesec neizmirne milosti, da budemo od onih kojima će Allah Đelešanuhu oprostiti njihove grijehe i da budemo od onih koji će biti upučeni na put pokajanja. Još jedna stvar koja je bitna kada je u pitanju pokajanje jeste da čovjek, pored pokajanja, mora voditi brigu da bude pokoran Allah subhanahu wa ta'ala. Odnosno, mora voditi brigu da njegovo pokajanje bude iskreno. A od znakova iskrenog pokajanja jeste da čovjek bude bolji nakon pokajanja, da se popravi u duhovnom smislu, da se ne vraća svome grijehu. Prema tome, u našem pokajanju moramo biti iskreni, iskreno se Allahu pokajati. Moramo se kajati za svoje grijehe koje smo činili, osjećati kajanje u našim prsima, u našoj duši. Također, moramo momentalno osjetiti grijeh koji činimo, jer čovjek ne može se pokajati, a povremeno činiti grijeh ili grijehe koje je do tada činio. Također, moramo čvrsto odlučiti, čvrsto odlučiti da se više nećemo vraćati tom grijehu ili tim grijesima od kojih smo se pokajali. Ovo su uvjeti te obe kada je u pitanju Allahov hak ili pravo, a kada je u pitanju pravo ljudi, ako smo prema ljudima zgrješili, moramo im vratiti njihov hak, odnosno moramo im vratiti ono što smo od njih uzeli. I na kraju upućujem iskreno dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se često kaju je doni kojima će biti oprošteno i na ovom i na onom svijetu. Amina rabbel alamin. Wassalamu alejkum warahmatullahi wabarakatuh.